«Здається, у нас щось тут з'явилося». «Хтось приїде?» «Слідча Винокур?» «Гаразд», – хай спитає Костенка. Оксана Винокур приїхала в аеропорт надвечір. «Таксі не візьмеш, бо київські таксисти добре засвоїли правила переходу до ринку і за поїздку до Берисполя беруть не менше 150 карбованців. Отож, довелося ждати» рейсового автобуса. Власне, поспішати не було потреби, бо сеньор Перейра надійно охороняється. А коштовна ікона Миколая Чудотворця, вилучена в нього, вже нікуди не подінеться, надійно пильнована митниками. Сеньор Перейра Оксані сподобався. Щире каяття і щире бажання помогти слідству. Він ніколи не думав вивозити з Києва історичні цінності. Але ці київські дівчата, вони зачарують будь-кого. Одна з них спокусила сеньора перейру Власне, вона виконувала роль посередниці. Познайомила його з власником цієї ікони. Що? Це одинадцяте або дванадцяте століття? Фантастика! А той сеньор, окрім ікони, запропонував ртуть. Це ж справжній скарб. Хто б відмовився? Ви могли б назвати цю дівчину? Спитала Оксана. Тільки ім'я. Її звали Ліна. Але нічого більше. Ресторанне знайомство. Готель «Либідь». А чоловік, який запропонував вам ікону? Його цікавили тільки гроші і чомусь неодмінно доларами. Як його звали? Він не сказав цього. Ліна теж не сказала. Але в мене є звичка. Знаєте, я ділова людина, звик усе документувати. Тому зробив своїм полароїдом кілька знімків. На жаль, Ліна скрізь тільки зі спини. Зате цей сеньор, він добув із за конверт розклав перед Оксаною на столику кілька знімків. Вона глянула на них і ледве стрималася від вигуку здивування. На всіх знімках зображення, на жаль, тільки зі спини, джинсової дівчини, описаної так докладно кілька днів тому, екскаваторником Шрамком, а перед дівчиною сам Шрамко, «Бадьорий, життєрадісний, сповнений оптимізму. Робітничий клас іде до раю». «Кому давали гроші?» – спитала Оксана Перейру. «За ікону Ліні, бо вона ж посередниця. Тут діють закони комерції. А зартуть цьому сеньору. Він мені сподобався. Справжній бізнесмен». Коли ви здійснили цю трансакцію? Звісно ж, сьогодні. Через це я мало не запізнився на літак. Хоча, виходить, запізнився. Як ви сподівалися пройти митний контроль? Дуже просто. Ароматна сигара і доброзичливий усміх. Це спрацьовує у всіх аеропортах світу? У нас не спрацювало. Випадковість. Трагічна випадковість Слідчі не повинні поспішати Істина добувається так само повільно, тяжко, в муках, як алмази у кімберлітових трубках Оксана розуміла, що треба потерзати цього здобичливого латиноамериканця Оголити його перед істиною Обпатрати, як осіннього гусака але все в ній горіло от нетерплячки. Професійний імператив відступався перед суто жіночим узвичаєнням, перед очима стояв зроблений завбачливим сеньором перероєру знімок, екскаваторник Шрамко і перед ним таємнича джинсова киянка, що сіє страшну смерть. Адреса Шрамка у Оксани, звісно ж, була. Була вже після першого допиту Вулиця Кіквідзе За Печерським мостом будинок Де живуть відомі київські будівельники Шрамко теж відомий